Postulasagan, sextandi kabli Páll kom til Derbe og Lístru. Þar var lærisveitt nokkur Tímóteusa nafni, sonur trúaðrar konu af geðingaætt, en faðir hans var grískur. Kristnir menn í Lístru og íkoníum báru honum gott orð. Páll vildi hafa hann með sér og umskar hann sögum geðinga er voru í þeim byggðum, því að allir vissu þeir að faðir hans var grískur. Þær fóru nú um borgirnar fluttu mönnum þar ályktanirnar sem póstularnir og öldungarnir í Jerúsálem höfðu samþykkt og buðu að varveita þær en söfnuðirnir styrktust í trúni og urðu fjölmennari dag frá degi Þær fóru um Fríkíju og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu og sem þeir voru komnir að Mísíu Reyndu þeir að fara til Bethíníu en Andi Jésu leiði það eigi. Þeir fóru þá um Mísíu og komi niður til Tróas. Um nóttina byrtist Páli sín. Maður nokkur, makedónskur, stóð hjá honum og bað hann. Kom yfir til Makedóníu og hjálpa okkur. En í apskjótt og hann hafi séð þessa sín, leytuðum við færis að komast til Makedóníu þar sem við skildum að Guð hafði kallað okkur til þess að flytja þeim fagnaðaririndið. Nú lögðum við út frá Tróas, sildum beint til Samóþrake, en daginn eftir til Neapólis og þaðan til Filippi. Hún er helsta borg í þessum hluta Makedóníu, Rómversk Nýlenda. Í þeirri borg dvöldumst við nokkra daga. Hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við vera bænastað. Settumst við niður og töluðum við konutnar sem voru þar saman komnar. Konan okkur úr þýjatýruborg sem sótti samkundu geðinga Lídía aðnafni er verslaðið með pörpura hlíti á. Opnaði drottinn hjarta hennar og hún tók við því sem Páll sagði. Hún var skýrð og heimili hennar og hún bað okkur. Gangið inn í hús mitt og dveljist þar fyrst við tellið með trúa á drottinn. Þessu fylgdi hún fast fram. Eitt sinn er við gengum til bænastadarins mætti okkur ambáttn okkur sem hafði spásagnaranda og ablaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Hún eldi pál og okkur og rópaði Menn þessir eru þjónar guðsins hæsta og bóða þeir ykkur veg til hjálpræðis. Þetta gerði hún dögum saman. Páli fjalla illa. Loks nýri hann sér við og sagði við andan Ég býð þér í nafni Jésu Krist að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Um leið og húsbændur hennar sáu að þar fór ábata von þeirra greipu þeir Pál og Sílas og drógu það út á torkið fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfusmannana og sögðu Menn þessir valda mestum óspektum í borg okkar. Þeir eru gifingar og bóða siði sem okkur rómverkum mönnum leifist hvorkið að taka upp nýr fylgja. Múurinn réðst og gegg þeim og höfusmannir létu fletta þá klæðum og skipuðu að húðstrykja þá. Þegar þeir höfðu lostið á mörg högg Vörpuðu þeir þeim í fangelsi og búðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim í innsta fangelsið og feldi stokk á fætur þeim. Um miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu guði, en bandingjarnir hlustuðu á þá. Þá varð skyndilega landsgjálti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Fangavörðurinn vaknaði við og er hann sá fangelsistyrnar opnar, dró hann sversitt og vildi fyrifara sér, þar eð hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hári röstu. Gerð þú sjálfum þér ekkert meinn, við erum hér allir. Fangavörðurinn baðum ljós, stökkinn og og fjall óttaslegin til fóta Páli og sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði Herrar mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? En þeir sögðu Trú þú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin og heimilið þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Samstundis tók fangavörðurinn þá með sér um nóttina laugaði meðslið þeirra eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Síðan fór hann með þá upp í húsitt, bar þeim mat og hann og allt heima fólk hans fagnaði yfir því að hafa tekið trú á Guð. Þegar dagur rann, sendu höfuðsmennirnir réttarþjóna sem sögðu Láttú menn þessa lausa. Fangavörðurinn flutti Páli þessi orð. Höfuðsmennirnir hafa sendt bóð um að þið skuldið látnir lausir, gangi út og farið í friði. En Páll sagði við þá. Þeir hafa opinberlega látið húðstrykja okkur, romverska menn, ándóms og laga og varpa í fangelsi og nú ætla þeir leynilega að leipa okkur út. Ég held nú síður. Þeir skulu koma sjálfir og leiða okkur út. Réttar þjónarnir fluttu höfðsmönnunum þessi orð. Þeir urðu hrættir er þeir heyrðu að þeir væru rómverskir og komu og friðmæltust við þá, leittu þá út og báðu þá að fara burt úr borginni. Þegar þeir voru komnir út úr fangilsinu fóru þeir heim til ítíu, fundu trúsiskinnin og hughreistu þau. Síðan heldu þeir af stað.